Генрік Сенкевич. Куовадіс. Камо Грядеше. Куди йдеш? Розділ перший. Петроній прокинувся лише близько полудня. І, як зазвичай, з відчуттям великої втоми. Напередодні він був у Нерона на банкеті, що тривав до глибокої ночі. Здоров'я його останнім часом почало підупадати. Він сам говорив, що прокидається ранками, з якоюсь задеревенілостю в тілі і нездатністю зосередитись. Одначе ранкова ванна і розтирання, що його ретельно проробляли добре вишколені раби, пожвавлювали рух млявої крові, збуджували, бадьорили, повертали сили. Із елетозія останнього відділення лазень він виходив, наче воскреслий. Очі блищали дотепністю і веселістю, і він міг знову бути молодим, повним життя і таким незрівнянно вишуканим, що сам Тон не міг би з ним зрівнятися. Істиний арбітер елегантріум, як називали Петронія. У громадських лазнях він був часто. Хіба що з'являвся котрий-небудь ритор, який викликав захоплення, що про нього йде містом поголос, або коли в ефебіях відбувались особливо цікаві змагання. В садибі Петронія були свої лазні. Котрий Целер, знаменитий товариш Севера, розширив, перебудував і прикрасив із незвичайним смаком. Сам Нерон визнавав, що вони перевершують імператорські лазні, хоча ті були просторіші і відзначалися незрівнянно більшою пишністю. І після цього банкету, на котрому він, коли всіх знудило блазнювання Ватинія, затіяв разом із Нероном, Луканом і Сенеціоном суперечку, чиє в жінки душа, Петроній прокинувся пізно, як зазвичай прийняв ванну. Два могутні бальнеотери вклали його на вкритий білосніжним єгипетським вісоном кепарисовий стіл і руками, намащеними духмяною олією, заходилися розтирати його струнке тіло. Він, заплющивши очі, чекав, коли тепло лаконіка і тепло їхніх рук передасться йому і прожине в тому. Та через деякий час Петроній заговорив – розплющив очі і запитав про погоду. Потім про геми, що їх обіцяв прислати йому до цього дня ювелір і домен для огляду. З'ясувалося, що погода стоїть гарна, з невеликим вітерцем з боку Альбанських гір і що геми не доставлено. Петроній знову заплющив очі і наказав перенести його до Тепідарію. Але тут, і за завіси, виглянув номенклатор і повідомив, що молодий Марк Вініцій, який нещодавно повернувся з Малої Азії, прийшов привітати Петронія. Петроній розпорядився провести гостя до Тепідарію, куди перейшов і сам. Вініцій був сином його старшої сестри, що колись вийшла заміж за Марка Вініція, консула при Тиберії. Молодий Марк служив під орудою Корбулона у війні проти Парфян. І тепер, коли війна завершилася, повернувся до міста. Петроній мав до нього прихильність, навіть симпатію. Марк був гарним юнаком атлетичної статури, до того ж він умів дотримуватись усілякої естетичної міри, що Петроній цінував понад усе. «Вітаю тебе, Петронію», – вигукнув молодик, пружним кроком входячи до Тепідарію. Хай дарують тобі удачу всі боги, а надто Акслепій і Кіприда. Під їхнім подвійним заступництвом тобі не загрожує ніяке зло. Ласкаво прошу до Риму, і нехай відпочинок після війни буде для тебе солодким, відповів Петроній, простягаючи руку між складками м'якого полотна, в яке його загорнули. Що там чути у Вірменії? І чи не довелося тобі, перебуваючи в Азії, заглянути у Віфінію? Петроній був колись намісником Віфінії і правив нею діяльно та справедливо. Це могло видатися неймовірним з характером цього чоловіка, відомого своєю зніженістю та пристрастю до розкоші. Тому він і полюбляв згадувати ті часи як доказ того, чим він міг і зумів би стати, коли б йому заманулося. «Мені випало побувати в Гераклеї», – сказав Вініцій. «Послав мене туди Корбулон із наказом зібрати підкріплення». «Ах, Гераклея! знав я там одну дівчину з Кохіди, за яку віддабив всіх тотешніх розлучених жінок, не виключаючи Попеї. Та це давня історія». Краще скажи, як справи там у Парфіан?» Далебі набривло вже слухати про всіх цих вологезів, теридатів, тегранів, про цих дикунів, що, як каже юний Арулен, у себе вдома ще лазять рачки і тільки перед нами вдають із себе людей. Але тепер у Римі багато про них говорять, певно тому, що про щось інше говорити небезпечно». У тій війні справи наші були кепські. Якби не Корбулон, ми могли б зазнати поразки. Корбулон, присягаюся Вакхом, так він істинний бог війни, справжній Марс, великий полководець. Та разом з тим запальний, чесний і дурний. Мені він симпатичний, хоча б тому, що Нерон його боїться. Корбулон аж ніяк не дурень. «Можливо, й твоя правда. А втім, це не має значення. Дурість, як каже Пірон, зовсім не гірша за мудрість, і нічим неї не відрізняється. Вініцій заходився розповідати про війну, але коли Петроній заплющив очі, молодик, дивлячись на його стомлене і злегка змарніле обличчя, змінив тему розмови і почав байливо розпитувати про здоров'я». Петроній знову розплющив очі. «Здоров'я?» «Ні, він почувається здоровим. Звичайно, він іще не дійшов до того, до чого дійшов молодий Сесена, котрий настільки отопів, що коли його ранками приносять у лазні, він запитує, «Це я сиджу?» І все ж таки він недужий. Вініці доручив йому заступництво Оксклепія, так і прийде». Та він у Асклепія не вірить. Невідомо навіть, чиїм сином був Асклепій, Арсеної чи Короніди. А якщо не можна упевненістю назвати матір, то що вже говорити про батька? Хто нині може поручитися, що знає навіть власного батька? Тут Петроній розсміявся, а потім продовжував. Щоправда, два роки тому я послав до епідавра – три дюжини живих сірих дроздів і чашу золотих монет. Але знаєш чому? Я собі сказав так. Допоможе чи ні, невідомо. Та не зашкодить. Якщо люди не приносять жертви богам, усі вони гадають міркують так, як я. Всі. За винятком, може, погоничи мулів, які пропонують свої послуги по дорожнім біля Капенських воріт. Окрім склепія, довелося мені також мати справу з його служителями, а з клепіадами, коли минулого року в мене була хвороба сечового міхура. За мене тоді вони здійснювали інкубацію. Я ж бо знав, що вони ошуканці, але теж сказав собі, чим це мені зашкодить. Світ стоїть на обмані, і усе життя – міраж. Душа – теж міраж. Треба все ж таки мати достатньо розуму, щоб відрізнити міражі приємні від неприємних. Я наказую в моєму гіпокаустерії топити кедровими дровами, посиленими амброю, бо в житті віддаю перевагу ароматам смороду. Що ж доки прийде, котрий ти мене доручив? Я вже стільки користувався її заступництвом, що в правій нозі кольки почалися. Втім, це богиня добра. Гадаю, тепер і ти раніше чи пізніше понесеш білих голубів на її вівтар. Ти вгадав? мовив Вініцій, стріли Парфян мене не зачепили, зате поранила мене стріла Амура. І зовсім несподівано за кілька стадій одворіть міста. Просягаюся білими колінами Харит, ти розкажеш мені про це на дозвіллі, сказав Петроній. Я саме прийшов запитати в тебе поради, заперечив Марк. Але в цю мить з'явилися епілятори і заходилися біля Петронія а Марк, скинувши туніку, війшов до басейну з теплою водою. Петроній запропонував йому скупатись. «Ах, я й запитувати не буду, чи тішись стати взаємним коханням?» сказав Петроній, дивлячись на юне, ніби вирізблене з мармуру тіло Веніція. «Бачив би тебе, Лісіп, ти був би тепер окрасою воріт Палатинського палацу в образі статуї юного Геркулеса». Молодик задоволено посміхнувся і почав пірнати в басейні, сильно випліскуючи теплу воду на мозаїку із зображенням Гери, що просить сон приспати Зевса. Петроній дивився на нього очима художника. Та коли Марк вийшов з басейну і отдав себе в розпорядження епіляторів, увійшов лектор із футляром, який висів у нього на животі. Із футляра стерчали сувою папірусу. «Хочеш послухати?» – запитав Петроній. «Якщо твір твій, то з задоволенням», – відповів Вініцій. «А якщо не твій, ліпше поговоримо. Поети ловлять тепер слухачів на кожному розі. Ще пак, біля кожної базиліки, біля терм, бібліотеки чи книгарні не можна й пройти, щоб не зустріти поета» який жестикулює, як мавпа. А Грипа, коли приїхав сюди зі Сходу, помилково вважав їх за одержимих. Але такі нині часи. Імператор пише вірші, і всі наслідують його. Не дозволяється лише писати вірші ліпше за імператора. І з цієї причини я трохи побоююся за Лукана. Я ж попишу прозою, що, правда, не жаліючи ні самого себе, ні інших. А лектор збирався нам читати заповіт бідолахи Фабриція Вейнтона. Чому бідолахи? Тому що йому наказали зіграти роль Одіссея і не повертатися до домашнього вогнища без нового розпорядження. Ця Одіссея виявиться для нього куди менш тяжкою, ніж колись для самого Одіссея, поза його дружина не Пенелопа. Словом, я не мусив би тобі говорити, що вчинили безглуздо. Та в нас тут ні про що особливо не замислюється. Княщина доволі паскудна і нудна, і почали її захопленням читати лише тоді, коли автора вигнали. Тепер же навколо тільки чути – скандал, скандал. Можливо, Вейнтон дещо виграв, але ж бо знаю місто, знаю наших отців-сенаторів і наших жінок – та запевняю тебе, що всі його вигадки тьменіють перед дійсністю. Ну, ясна річ. Кожен в цій книзі щось шукає. Себе з острахом, інших з задоволенням. У книгарні Аверуна сотня переписувачів копіюють її під диктовку. Успіх забезпечено. Твої справи там не описано? Є й вони. Але тут автор трошки сплохував. Насправді я гірший і не такий примітивний, який він мене зобразив. Бачиш, ми тут давно втратили відчуття того, що пристойно і що непристойно. Мені самому вже здається, що тут немає різниці. Хоча Сенека, Музоній і Тразея вдають, буцім її бачать. Мені на це наплювати. Присягаюся Геркулесом, я говорю, що думаю. Та я все ж таки переважаю їх девчому. Я знаю, що потворно і що прекрасно. А цього, приміром, наш міднобородий поет, візник, співак, танцюрист і актор не розуміє. Одначе мені жаль Фабриція. Він добрий товариш. Його занапастило власне кохання. Всі це підозрювали. Ніхто не знав достеменно, та він сам не міг стриматися і по секрету розбовкав усе. Історію з Руфином чув? Ні. Тоді перейдімо до Фрегідарію і охолонемо трошки. Я тобі все розповім. Вони перейшли до Фрегідарію, посеред якого би фонтан рожеватої води, наповнюючи все навколо ароматом фіалок. Там усівшись і встеливши шовком в ніжах, вони заходилися насолоджуватися прохолодою. Декілька хвилин обидва мовчали. Вініцій замислено дивився на бронзового фавна, котрий, несучи на плечі німфу, нахилив її голову та пристрасно припадав губами до її вуст. «Він чинить правильно», – сказав Марк. «Це ліпше, що є в житті». «Мабуть, що так. Але ти, крім цього, ще любиш війну» яка мені не до душі. Бо в шатрах нігті псуються, тріскаються та втрачають рожевий колір. Загалом у кожного свої захоплення. Міднобородий любить спів, особливо свій власний. А старий скавр – свою коринську вазу, котра вночі стоїть біля його ложа і котру він цілує, коли йому не спиться. Вже вицілував її в вінцях виїмки. «Скажи, а віршів ти не пишеш?» Ні, я жодного разу не написав повного екзаметра. І на лютні не граєш, і не співаєш? Ні. А колісницею правиш? Колись праву участь у перегонах в Антіохії, та не вдало. Тоді я за тебе спокійний. А до якої партії на іпподромі ти належиш? До зелених. Тоді я цілком спокійний. Тим паче, що хоча статки твої чималі, проте ти не такий багатий, як Палан чи Сенека. У нас тепер, бач, похвально писати вірші, співати в супроводі лютні, декламувати і мчати в колісниці по цирку. Та ще ліпше, а головне безпечніше, не писати віршів, не грати, не співати і не змагатися на перегонах. А найвигідніше – Вміти захоплюватися, коли все це робить міднобородий. Ти гарний юнак. Отож тобі може загрожувати хіба лише те, що в тебе закохається Попея. Та для цього вона занадто досвідчена. Коханням вона волю насолодилася за першим двома чоловіками, а за третім їй треба чогось іншого. Ти знаєш цей дурень утон і досі кохаю її безтямно блукає там по іспанських скелях і зітхає. Він так утратив колишні свої звички і так перестав стежити за собою, що на завивку волосся йому тепер вистачає трьох годин на день. Хто б міг очікувати цього від нашого отона? «Я його розумію», – заперечив Ініцій, «та я на його місці діяв би інакше». «А саме?» «Я створював би віддані мені легіони з тамтешніх горців. І бери хоробрі воїни». «Вініцію, Вініцію, мені так і хочеться сказати, що ти не був би на це здатен. І знаєш чому? Такі справи, звичайно, роблять, але про них не говорять. Навіть в умовній формі. Щодо мене, я б на його місці сміявся з Помпеї. Сміявся з Міднобородого». І збирав би собі легіони, та не зіберів, а зіберіюк. Ну, найбільше писав би епіграми, котрих, зрештою, нікому б не читав, на відміну від бідолахи Рофина. Ти хотів розповісти його історію? Розповів в Ункторії. Але в Ункторії увагу Вініція привернули красиві рабині, що очікували там купальників. Дві з них, подібні до чудових ебенових статуй, заходилися намашувати тіла чоловіків найтоншими аравійськими запашними оліями. Інші фрегіянки, вправні у тримали в ніжних і гнучких, як змії, руках, шліфовані, сталеві дзеркала та гребені. Ще дві, чарівні, як богині, дівчини-гречанки з острова Коса – вестепліки – Чекали хвилини, коли треба буде мальовниче укласти зборки тох на обох чоловіках. Присягаюся зевсом, хмарозгрибачем, сказав Марк Вініці, який у тебе квітник. А я більше дбаю про якість, ніж про кількість, відповів Петроній. Вся моя фамілія в Римі становить не більше чотирьохсот людей. І я вважаю, хіба лише вискочкам треба більше прислуги. Мабуть, що й у Міднобородого немає таких прекрасних дів, сказав роздуваючи Ніздрі Вініцій. Петроній на це відповів із люблязною недбалістю. Ти мій родич, і я не такий черствий чоловік, як Бас, і не такий педант, як Авол Плавтій. Вініцій, одначе почувши останнє ім'я, забув на мить про дівчат із Коса і, швидко поглянувши на Петронія, запитав, Чому тобі пригадався Авел Плавтій? Знаєш, під'їжджаючи до міста, я сильно розбив собі руку і провів у його домі більше десяти днів. Коли зі мною це сталося, Плавтій якраз проїздив дорогою. Він побачив, що мені зле, і забрав мене до себе. Там його раб, лікар Меріон, виходив мене. Саме про це я й хотів з тобою поговорити. Чого це раптом? Чи не закохався ти часом у Помпонію? Гіршого поєднання не можу собі уявити. «Не в Помпонію, на жаль», – відповів Вінніцій. «Тоді в кого ж? Якби я сам знав у кого? Та я навіть не знаю точно її імені – Лігія чи Каліна. В домі її називають Лігією, тому що вона з народу лігійців. І в неї є своє варваське ім'я – Каліна». Дивний дім у цих плавтіїв. Народу багато, а тиша, мов, в лісах сублаквею. Більше десяти днів я не знав, що там живе богиня. Але якось на світанні я побачив, як вона вмивалася біля фонтану в саду. Я присягаюся тобі піною, з якою вродилася вродіта, що промені пронизували її тіло наскрізь. Мені здалося, коли зійде сонце, вона розчиниться в його світлі, як знихає з очей ранкова зірка. Відтоді я бачив її двічі. Відтоді, повір, я не маю іншого бажання. Мені не в радість усі розваги міста. Я не хочу жінок, не хочу золота, не хочу коринської бронзи. Ні бурштину, ні перлів, ні вина, ні бенкетів. Хочу тільки лігію. Говорю тобі, Петроніо, щоросердно, я тужу за нею, як тужив сон, зображений немазається у твоєму Тепідарії за Пасифеєю. Тужу день і вночі. М -м якщо вона рабиня, купи її. Вона не рабиня. А хто ж вона? Вільна відпущениця Плавтія? Вона ніколи не була невільницею і не могла бути відпущеною на волю. «Так хто ж вона?» «Сам не знаю. Царська донька чи щось таке?» «Хм, ти збудив мою цікавість, Мініцію. Але якщо ти захочеш мене вислухати, я тебе швидко вдовольню. Історія не занадто довга. Ти, можливо, був знайомий із Ванієм, царем свебів. Народ його прогнав, він довго жив у Римі і навіть прославився вдачливою грою в кості та щасливою долею. Цезар Друз повернув йому трон. По суті, Ваній був чоловіком твердим, спершу він правив непогано і воював успішно, та потім почав занадто завзято грабувати і не лише сусідів, а й своїх свербів. Тоді Вангіон і Сидон, два його племінники, сини його сестри та Віблія, царя Гермундулів, вирішили змусити його знову вирушити до Риму. Шукати щастя в грі. А, пам'ятаю. Це було за Клавдія. Зовсім недавно. Саме так. Почалася війна. Ваній закликав на поміч язигів, а його люб'язні племіннички – лігійців, які, прочувши про багатство Ванія та сподіваючись на ласу здобич, прибули з такими полчищами, що сам імператор Клавдій стривожився. Тручатися у війну варварів Клавдій не хотів. Одначе написав Ателію Гістру, що командував Дунайським легіоном, або той уважно стежив за перегибовим подій і не дозволив порушити наш спокій. Гістр зажадав одлігійців обіцянки не переходити кордон, на що ті не лише погодились, а лише й дали заручників, серед яких були дружина та донька їхнього вождя – «Ти ж бо знаєш, варвари вирушають на війну з дружинами і дітьми. Так що моя Лігія – донька того вождя. Зі ти це все знаєш?» Мені розповів сам Авл Плавтій. Лігійці тоді справді кордон майже не порушували. Але ж варвари налітають, як буря, і як буря зникають. Так зникли лігійці з турячими рогами на головах, свебів і язигів, Уванія вони розбили, та цар їхній загинув, і вони пішли з добичу, а заручники лишилися під владою Гістра. Мати невдовзі померла. Доньку Гістр, не знаючи, що з нею робити, відіслав правителю всієї Германії Помпонію. Завершивши війну з хаттами, Помпоній повернувся до Риму, де Клавдій, як тобі відомо, дозволив йому триумфальні почесті. Дівчина йшла за колісницею переможця. Та коли урочистості добігли кінця, помпоній теж не знав, що з нею робити. Адже за не можна було вважати полонянкою і, врешті-решт, оддав її своїй сестрі, Помпонії Грицині, дружині Плавтія. В цьому домі, де все від господарів до птиці в курятнику сповнене чесноти, дівчина й виросла. На жаль, такою ж доброчесною, як і сама Грицина. І стала такою красунею, що навіть Попея поряд з нею мала б вигляд осінньої фіги поряд з яблуком Гесперид. Ну і що далі? Повторюю тобі, з цієї миті, як я побачив її біля фонтану, побачив, як сонячні промені пронизують наскрізь її тіло, я без закохався». Виходить вона прозора, як медуза, чи як маленька сардинка? Не жартуй, Петронію. А якщо тебе вело в оману те, що я так вільно говорю про своє захоплення, знай, що під ошатним не нерідко приховані глибокі рани. Ще мушу тобі сказати, що по дорозі з Азії провів я одну ніч у храмі Мопса, сподіваючись отримати оракул. І ось у сні. Мені з'явився сам Мопс і прорік, що в моєму житті станеться велика зміна через кохання. Чув я, Пліній не раз говорив, що не вірить у богів, але вірить у сни. І, можливо, його правда. Незважаючи на мої жарти, я і сам іноді думаю, що існує лише одне вічне, самогутнє божество, яке творить – Венера родителька. Вона поєднує душі, поєднує тіла та предмети. Ерос вивів світ із хаосу. Чи добре він вчинив, це інше питання. Та коли вже так сталося, ми мусимо визнати його могутність, хоча можемо й не благословляти його. Ах, Петроніо, куди легше почути філософське міркування, ніж добру пораду? Та скажи, чого ти власне хочеш? Хочу здобути лігію. Хочу, щоб оці мої руки, які зараз обіймають лише повітря, могли обійняти її та пригорнути до грудей. Хочу дихати її диханням. Якби вона була рабиною, я б дав за нею авлу сотню дівчат. Хочу мати її в себе вдома. Доти, доки голова моя не побіліє, як вершина сократу взимку. Вона не рабиня, та все ж належить до фамілії Плавтія, а поза як вона покинута дитя, її можна вважати вихованкою. Якби Плавтій захотів, він міг би тобі її віддати. Ти, певно, не знаєш Помпонії Грацини. А втім обоє вони привернулися до неї, мов до рідної доньки. Помпонію я знаю, похмура, мов кипарись. Якби вона не була дружиною Авла, її можна було б наймати в плакальниці. Від дня смерті Юлії вона не знімає темної стули. І взагалі, вигляд у неї такий, бо вона вже за життя блукає луками, де ростуть асфоделі. До того ж вона одношлюбна дружина. А значить, серед наших жінок, які розлучалися по 4-5 разів, істиний Фенікс. А ти чув, нібито у Верхньому Єгипті нещодавно вилупився з яйця Фенікс, що з ним трапляється не частіше, ніж один раз на 500 років. Ох, Петронію, Петронію, про Фенікса ми поговоримо коли-небудь іншим разом. Що ж тобі сказати, любий мій Марку? Я знаю Авла Плавтія. Він хоча й засуджує мій спосіб життя, все-таки почуває до мене прихильність. А можливо, навіть поважає мене більше, ніж інших, знаючи, що я ніколи не був доносчиком, як, приміром, Доміцій, Афро. Тегелін і вся зграя дружків, Егенобарба. Я не вдаюся без стоїка. Проте з осудом не раз ставився до таких вчинків Нерона, на які Сенека та Бур дивилися крізь пальці. Якщо ти вважаєш, що я можу чого-небудь домогтися для тебе, Вавла, я до твоїх послуг. А вже ж вважаю, що можеш. Ти маєш на нього вплив. До того ж, твій розум невичерпно винахідливий. Якби ти все це добряче обміркував і поговорив з Плавтієм, «У тебе перебільшене уявлення про мій вплив і винахідливість. Але коли справа тільки в цьому, я поговорю з Плавтієм. Одразу, як тільки вони приїдуть до міста». «Вони повернулися. Два дні тому». «А, у такому разі їдьмо до Триклінію. Там на нас очікує сніданок, а потім, підкріпившись, накажемо віднести нас до Плавтія». «Я завжди тебе любив», – із жавістю відповів на це Вініцій. «Але тепер, мабуть, накажу поставити твою статую серед моїх ларів, також прекрасну, як оця, і буду приносити її жертви». Кажучи це, він повернувся до статуй, які прикрашали всю стіну наповненої пахощами зали і вказав на статую Петронія у вигляді Гермеса з посухом в руці. «Присягаюся світлом Геліоса, – додав Марк, – якщо божественний Олександр був подібним до тебе, – «Я не дивуюсь, Єлені!» У вигуку цьому звучали не просто лестощі, а щире захоплення. Хоча Петроній був старший і не такої атлетичної статури, він був красивіший навіть за Венеція. Жінки в Римі захоплювалися його гострим розумом і смаком, який здобув йому прізвисько арбітра елегантності, а також його тілом. Захват був помітний навіть на обличчях дівчат із коса, котрі укладали зборки його тоги, і одна з яких, наймення Евніка, таємно в нього закохана, дивилася йому вічі покірно і захоплено. Але Петроній на це не звертав уваги, і з усмішкою повернувшися до Вініція, почав у відповідь йому цитувати сентенцію Сенеки про жінок. «Animal impudence, etc.» Потім, обнявши Марка за плечі, повів його до триклінію. В онкторії дві дівчини-гречанки, дві фригіянки і дві африканки заходилися прибирати посудини з тухмяними оліями. Та раптом за зависею, що відокремлювала кремлювала показалися голови бальнеаторів і почулося тихе ц. За цим знаком одна з гречанок, фригіянки та єфіопки стрепинулись і вмить зникли за завісою. Починалася в термах пора вольності й розгулу, чому наглядач не перешкоджав, поза як сам нерідко брав участь у таких розвагах. Здогадувався про них і Петроній, але як людина поблажлива і милосердна, дивився на це крізь пальці. Залишилася в Ункторії тільки Евніка, якийсь час вона прислухалася до голосів і сміху, що віддалялися в напрямку Лаконіка. Потім взяла викладений бурштином і слоновою кісткою стілець, на якому щойно сидів Петроній, і обережно поставила його біля статуї свого господаря. Ункторій був весь залитий сонячним промінням і сяяв барвистими полисками, які грали на райдужному мармурі, що ним було оздоблено стіни. Євніка стала ногами на стілець і, опинившись в рівень статуї, раптом обвила її шию руками. Потім, откинувши назад своє золотаве волосся та притуляючись рожевим тілом до білого мармуру, пристрасно припала губами до холодних уст Петронія.